Учителя Петър Дънов, Бейнся Дона, криновете. Размотрете криновете в полето, как растат. Не се трудят, нито предът. От Матея, 6 глава, 28 стих.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 а отшелникът погледнал полуповдигнатата пола на роклята й, видял кръка на мумата и снежната топка почнала да се топи. Брат му казал «Брате, топката ти с сняг се топи». Двайсет годишен свят живот се стопил от кръка на една жена. Казал си светията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 Не е епизод в живота Ние сме свидетели всякой ден Как хората се топят Скоби Учителя привежда пример сипсеновата новата героиня Ирина Която избягва заради една Мраморна статуя Животът не е целувки И Юда Целуна Христа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 Момата носи кринов цвят и казва на момака Колко е чисто и бяло Но, като им прочете попът последната молитва след три месеца белият сняг започва да се топи Аз искам този крин да расте във вашите сърца В полето добре расте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 да бъдете и на мястото на Моисея при капината. Идете при този великолепен бял крин, който сега расте в България навсякъде и вие ще знаете, че ще станете добри, ще слугувате на вашия народ. Амин. Вскоби,